no a potom prejdeme trošku na smiech. Takže, páči sa. Takže, dookola počúvame v médiách aj od koaličných partnerov, že my veríme medicíne založené na dôkazoch. Ja si ešte pamätám pána profesora Meška, ktorý mi o tom veľa rozprával a presne toho by sme sa mali držať. Kotlár rozpráva, kúpil si mikroskop, analizuje si svoje veci a my veríme medicíne založenej na dôkazoch. Prosím vás, na, na, na základe akých dôkazov vy veríte medicíne, to by ma zaujímalo. Evidence-based medicine, ako to s obľubou rozprávajú tí pseudoveci. milí šarlatáni a ranhojiči. Úprimne, dnes by som sa tak posledný krát vyjadril k veciám, ktoré na základe svojich analýz posúvam orgánom činným v trestnom konaní a vyzvem ešte raz koaličných partnerov opozícia je samozrejme nešťastná z tých vyjadrení pretože sa ich to dotýka trošku viac ako koaličných partnerov a koalícia rovnako je veľmi opatrná a zdržanlivá pri tom čo robím a stále upozoruje na to, že by som sa mal radšej venovať no, no, globalizmus nepustí ja, čo narobíme a mne zostáva nič iné, len... Len asi tak... Sa mi zvracať. Takže to bol Kotlár. A jeho bušenie. Možno boj proti veterným línom. No, taký ste si zvolili. Taký mám vládnu. No, ale nezdúfajte. Neklesajte na mysli treba sa usmievať. Tu bol nejaký rúžový mesiac a všetko bude na novo a inak. No ale poďme ďalej. Pravojem vám všetkým pekný deň. Volám sa Jozef a som takým malým a súkromným podnikateľom a veľmi, veľmi citlivo som navnímal tú už aplikovanú transfúznú daň, ktorej všetci my, mali strední podnikatelia a vlastne všetci podnikatelia musíme čeliť. Akurát s tým rozdielom, že nás malých a stredných podnikateľov sa to dotýka trošičku viac, predsa len. A preto by som sa chcel teda poďakovať za to, že zase ste nám priniesli niečo nové, ale špeciálne sa chcem dnes poďakovať vám, vážený pán Andrej, ktorý začínate za nás bojovať a urobíte maximum preto, aby ste túto transfúznu daň vraj zrušili. Urobíte preto maximum, ja viem, vy ste schopní spojiť sa dokonca aj s Luciferom, len aby ste pretlačili ten skvelý nápad, za ktorý ste mimochodom pred nejakým časom vy aj ďalších 78 vašich vám podobných zahlasovali. Teda spravili ste niečo, čo nám je už všetkým veľmi známe a už to nie je ani násmiech. Najskôr teda ste niečo aplikovali a potom ste premýšľali nad tým, že či to bolo správne alebo nie. Ja rozumiem, a veľmi dobre tomu rozumiem, že tých 700 miliónov treba niekde nájsť. Akurát, že prečo ich beriete od ľudí, ktorí za to nemôžu? Na túto otázku mi ešte nikto z vás nezodpovedal. Teda tých 700 miliónov by ste mali pýtať o tých, čo to spôsobili. Vraj, že to spôsobili. Či fungujete tak, že vrana vrane oko vyďobe? Asi tak mi to nejako vychádza. No už ale... Treba tie percenta nejako dvíhať, máte pravdu. Alebo váš kredit, a nielen váš kredit, ale kredit mnohých vašich kolegov, rapidne klesá a upadáte na popularite. A to by ste nemali, pretože predpokladám, že sa vám tam, kde ste, veľmi páči, lebo sa máte dobre. A vďaka ale nám ľuďom a pracujúcim ľuďom, ktorí tu niečo robia, nejaké dane odvádzajú a vytvárajú tu nejaké hodnoty. Teda vďaka nám ste tam, kde ste. A preto rozumiem tomu, že robíte opatrenia, ktorými sa potrebujete zapáčiť. Alebo chceli by ste robiť také opatrenia. Lebo 1,5% je naozaj málo. To je taká úroveň polotučného mlieka. Treba robiť niečo také, aby ste aspoň tých 3,6 dostali, aby ste dostali potom následne aj nejaké dotácie zo štátu, ktorý okrem iného my živíme a teda dotujeme našimi peniazmi, ktoré potom vy rozdávate z našich. Teda, 3,6% to by mohlo byť celkom zaujímavé už. To už je ten nárok na ten príspevok. Ale, ak by sa vám podarili zrušiť aj clá, ktoré teraz dopadajú na celú ekonomiku, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, to by ste sa možno dostali až k 5%. Ale ešte predsa len máte jednu možnosť, keby sa vám podarilo zrušiť celú tú inštitúciu, kde je tých 150 zbytočných ľudí tak by ste možno vládli úplne sám, lebo to by ste dostali podporu. Hej, z zbytočných 150 ľudí, ale by som ich narátal oveľa, oveľa viac ešte tých, ktorí ovládajú tými nitkami, tieto všetky bábky, ktoré sedia vo vláde, alebo aj v tom parlamente, ktorým ste sa nechali tak nádherne zastupovať demokraticky. Tam môže, môže byť skutočne ktokoľvek na čele toho nášho štátu. Odpoveď na to, ako to riadíte, si treba prísť vypočuť možno aj na tie hraničné priechody ktoré vy obchádzate a prechádzate veľmi rýchlo pretože majaky keď, keď sa rozúkajú tak vedia všetci že prichádzajú tí ktorým treba uvoľniť cestu ale nemusí to byť ja trvalý lebo tú cestu rasti ľudia môžu vám aj zatarasiť pekný deň no to je myšlienka raz aj. vám tú cestu môžu ľudia zatarasiť Nož, ale to už je iba vo vás. Iba vo vás. Takže tak. Chce sa mi zvracať. Na čo? Na čo sú nám politici? Na čo? Na čo Na čo? Na čo sú Na čo? Na čo sú Na čo? No, no, no. To do těba kameňom, ty do něho chlébo. Potřeba verit. No a kdože chlebom. chlébom? Kameňom lepší trafíš. Krado. Aby viac Odťať. Závada není na vašem přijímači. Nesnažte se srovnat obraz. Vysílání teď řídíme my. Nastavujeme obraz horizontálně i vertikálně. Můžeme vás zaplavit tisícem různých vysílacích kanálů nebo rozvinout jen jeden obraz do křišťálového jasu. A co víc, můžeme vám vytvořit vizi čehokoliv, co je schopna pojmout naše představivost. V hodinu budeme zídiť všechno, co uvidíte a uslyšíte. No a ja ho trošku opravím, príští dve hodiny sa budeme <laughs> zabávať, ale my vám tu nebudeme vôbec dávať žiadnu ilúziu, my, my vám budeme, prinašame humor, smiech a dobrú náladu, takže nezúfaj, Slováčisko, nezúfaj, všetko raz pominie a všetko bude tak, ako má byť. <laughs> takže začíname. Viene testa vuol dire che basta, lasciamoci tu. Ama, io sono più, ama, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto, comando, io ma tremo. a hočí na úvod som vás nazval baklažánmi a s prostými a kadejakými takými to koho sa to dotklo možno, že som trafil, no ako koho sa to nedotklo, tak určite medzi nich nepatríte a preto dnes takto pekne preromanticky zamilované srdiečka aby ste mali By ste vedeli, že nie všetko je také zlé a strašné pokiaľ budete samých sebou nič zle vás nečaká, pretože sami sebe by ste si nikde neublížili, horšie proste tým, ktorí si ubližujú Vedome, niektorí možno i nevedome, no a tak čo už. No. Je to všetko len vo vás. Všetko je vo vás. No po na ja to, ideme to rozkrotiť, pozrieť túto, či tono ožívaj. tonik se vás. Ahoj, pozor pozor, Ja som myslel, že už pozor, pozor, pozor, že pozor, si pozor, e. na pozor, pozor, pozor, stranu pozor, či pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, Zajdra bude veľká vizita a uvidím, čo som Aj ďalej. to je tvoje zdravie, to si nechaj pre seba, pre doktorov. Ja sa pýtam teba, ako sa máš vnútorne, dobre, ne? Ja sa mám výborne. No tak, oto, je chyba, je chyba, nech sa ma naši poskúchači takisto. Stávajú sa, mám čo jesť, som teple, mám možnosť spať, nie je problém, celý to deň, to deň si, opriekujem. To si ešte šťastný dôchodca, vieš, niektorí už nemajú ani čo dohubie a tebe tam aspoň čo si no dajú. No dobré, takže pomeň na to ideme je 18. hodina, 18.18 18. aha, 18, 18. anielské čísla zase, také potom si musím kúknúť, čo to znamená no a ideme, ideme, ideme proste roztočiť to koleso na pánskom na pánskom, točíme, točíme a nebudeme nič vytáčať výhry, výhry boli poslané, uším ne ja, netuším, viem, pretože keď to ja neurobím, tak to neurobí nikto za mňa, no, ale dúfam, že už tá hunia pošpizda už <laughs> mala čo robiť a poroznášala aspoň čo mala. No, takže vítajte, vítajte na pánskom, poďte sa ešte trošku pozabávať skôr, než za, za, zajtra budete musieť nabehnúť na tie vaše pánske otročiny a tam potiť krv a mozole si vyrábať na rukách a zarábať tu pre tých idiotov, ktorí ste zverili svoje životy do rúk, <laughs> aby, aby vás demokraticky zastupovali. No. Tak čo s vami? No? Takže čo, čo tu robíme? Tajničku, ta, tajničku máme vymyslenú ja budem zase hlásiť tu ako bingo zase nám to pôjde ako v lete na sankách a nevadí, ale však pohode ale však aspoň niekto uhadne keď pôjdeme pekne pomaličky, postupne systematicky postupovať, tá híčka bude vylúštená, to verím, pevne verím pretože veriť môžete v kadečovne <lým> to si spomenul, ká bola pred nami, keď som tu prišiel na nejakom tuneli a osvetle a aj, aj o čom všetko možné. o takýchto veciach no a Neviem, vypočujte si, vypočujte si možno z archivu, no, no nechcem Boricovi ubližovať, ale moc mi to nepovedalo, pretože tomu asi ani neverím. No, nevadí, takže tajničku máme, čo tu u nás robíme, u nás nemáme prachy, u nás bez prachov pohode môžete sa zabávať, môžete žiť, to nepotrebujete ako vlast Vegas niekde v kasine, do no, nejaké žetóny, prachy, doláre, euráče alebo oci, čo by proste, u nás stačia pre preto, aby ste fungovali vtipky a v tipomi sa u nás zaplatí môžete si dokupovať písmenka do našej tajničky ktorá je ktorá je, kde ja mám tajničku teraz 5x22 tuším čo si pamätám, aha, ešte nie som taký starý hej, ešte nie som taký starý ešte sa mi hoci kedy zadarí, či ako to či, no, bača bača, toto, a ty si ako na tom ty ešte tiež nie si taký starý nie, no, no, tak, je, tak sa, taký ti, sa ti zadarí plný, plný Plný očakávania. Ja som myslel, že povieš, že si plný. Plný, plný očakávania. Ake, ake, ake, ake, akej máš úspory, Anton? Čo? Výborné. Výborné je, koľkoročné. Dobre, ideme. Nevymyšaj už, začni. Začíname, začíname. No, takže... Takže takto sa veci majú, máme tu tajničku, ktorú môžete luštiť. No a kto vyluští tajničku a, a potom zavola na to telefónne číslo, čo to noha nám vládne ešte povedať, tak e, vyhrá niečo. Tričko, čapice, neviem, čo ešte môže vyhrať. Kade, čo? Neviem, ešte. možno sa niečo vymyslíť? Ne? ponožky staré na ešte. No a... a Slip je obnosené. No, nejvali. No, takže toto je tajnička, potom čo tu ešte gratulujeme meninárom, no. narodeninárom kadeľkým výročníkom a ja neviem, dnes máme tu ešte gratulovačku jednu takú peknú takže, no, gratulo... Gratulovať budeme, počkaj, čo ty, kde sa furt tlačíš no a, a proste títo meninári tu nám prečítame, kto má meniny keby ste náhodou nemali čas, aby ste vedeli kto tento týždeň bude menovaný v kalendári ako si spomenuli tento týždeň a no, kto má narodeniny, to viete vy to si musíte vyzalistovať zalistovať pamäti a zistiť si, že kdo, kedy a či má nejaké výroče, no a pošlete nám v telefón a číslo, my tam zavoláme, zagratulujeme a zahráme, želanie čo si kdokoľvek bude prijať, alebo vyžehlíme niečo za vás, počkejte si pokázali minulý týždeň, ste boli hnusní, odporní a neviem, čo ste vymýšľali, čo. cítite sa byť vinní, no tak tiež vybavíme, zavoláme, vyžehlíme a bude, dobré, no dobre, tak Tono nám povie, že kto má meninky, Tono, dáš, ukáž? Ideme, ideme na to. No, ukáž, Dnes počkaj. aj Aleša. Počkaj, ja mám, tiež, ja mám tiež kalendár tuto. Ja jeden. Sa telo, si nebuď, tak sa si Tak sa Nebuď labuď, ja mám kalendár tuto. No, Aleš. Počkaj, nie, nie toto sa, nepredbiehaj sa. Či ma vyzval, aby to povedal? Počka, ale ja Zajným musím mám, ťa tak. kontrolovať. Minule si tu išiel 10 do archívu, 10 do Čech si zabludil, no poď. Dneska je Aleša, máš pravdu, no poď. No. Zajtra Justina. Justina, Justin. Pasuje mi, pasuje, no, poď. Ideme ďalej, Fedor. Fedor, Flašik, aha, Flašikovej starý bývali, no. Áno. 15.16. 16. Danka, Danica. Na, krásne. Kto je Danka? Šup, kto pozná Danku? Ipek, telefon. Nech sa máme s kým pospájať. Ďalší deň rudolf Rudolf vo štvrtok, 17. rudol. To je ten ony, nie? Pekárov Císar, to bol ozaj Rúdol Huliak. mám na ňo číslo, zavoláme. Možno, možno. SK bol v televízii, ani počúvať som ho nemohol. Tak čo, no možno zavoláme, uvidíme. No poďalej. Ďalej. Ďalší deň Valér. Valér. A toto kúkám, že červené, Veľkonočný piatok, či čo to je? Veľký piatok? Áno, áno. Deň pracovného pokoja. No, chvála Bohu, budeme mať pokoj od všetkého, no. Dobotu je Jela. Jela. Pre Boha to čo zajameno. Jela. No, ďalej. No a v nedelu nasiatého Marcel. Marcel. Marcel z malého mesta je tu. No dobre. No dneska, dneska som zachytil informáciu, že v júli asi bude guláš. A to ty, kde chodíš na tie informácie? No tak sa so počúvam, nie? Som odným vysielač. A kto bude robiť gulaš? Júlo? Jú? Neviem, neviem. Júli, Júlo bude a. robiť gulaš. Asi tak. <láš> Zachytil som len takúto informáciu. A, tak je no hlavne. a teraz, posledná vec. Kontakty, Kontakty si nedal, no daj, daj, či si pamatáš. No teraz idem. No tak. A dobre, tak poviem. Zále ma tak neviem dokončiť jednu vec. No a to je na no. figu, keď je prerušované, že? To není bohvico. A nevieš sa dokončiť, no? No, no? Tak sa dokončí tú myšlienku. Teda. Tak prvná linka je 048 381-0101. Potom je mailová adresa studiozavinac.sk a máme ešte zavinač, Gmail a máme ešte nejakú linku, ktorú prezradíš na mobil tvoj, tak budú vedieť sa do, dovoláť aj na mobil. Na môj mobil? Čo by som s nimi... Tak neviem, tak stále používať. Čo? Dobre. A, a ešte čo SKP, SK páča si ďal? Slobodný vysiela, vysielac? Čo? Čo? Slobodný vysielac.sk Slobodný vysielac.sk Dobre. Je... Takže... Skype, ale som počul, nastanú nejaké zmeny v Skype. A ja a som že... to postaral, že sa zruší. No, ano, že... Sledujte vývoj, uvidíme, ako to bude ďalej. Sledujte špioni, sledujte všetko, že sa to bude rušiť. No niekde som, niekde som to čítal, hej, jasné. Dobre, a ono to že mení, ale sa, sa to bude. Ako to bolo? Že sa to aj možno aj tak, ale že len sa to premenuje aj inak bol taký vtip, že kedy si bol Skype, že však on, on v podstate je stále asi bezplatný, alebo čo <laughs> ale, ale že, že bola tá informácia, že Skype kúpil gatec, nie, že za 20 miliónov <laughs> za 20 miliónov kúpili bezplatný Skype dobre, nie, treba dávať treba dávať 20 miliónov no dobre, všetko, ešte si zahráme rýchle prsty, počkajte chvíľu, ja si tu musím dať dnešný pôvodný program. A to Prečo tu máme ešte nejaký program Slobotný, Čo to, toto tu to nejako, že nefungujeme? Tu sme na pánske, na pánske, takže www.slobodný vysielač.sk Uputávka v programe na dnešnú reláciu, tam máte šifrovať, môžete na 5x22, čiže narobte si bodky, kosoštvorce, kadejaké, chlpaté, nechlpaté, vyholené, úplne jak, ako vám vyhovujú a potom počas hry vám poviem, kde sú všade medzierky. No a môžete doplňať tajničku, to je jedna vec. No a rýchle prsty zase opäť budeme čítať. Budeme čítať, kto má chuť do rýchlych prstov. Nech sa páči, ideme hľadať chyby. V mojom texteľu určite som to robil trošku ešte so zalepenými očami po, po prebiede tej noci, tak... Možno, že som zapadol. Okay, čo ty čo Čo? Čo ty môžeš vedieť, čo ja stváram v noci? Čo? Myslíš, že no. tak... Úspory som si šetril. Úspory, ako... 30-ročné úspory. Tak to vtipe, nie? A čo to je o 30-ročných úsporách? Od dnešného dňa mi stekajú postihať. No dobre, takže začíname, fungujeme. Púšťam takú poradnú, fajnovú pesničku. Naplne gulesňate, to ešte upozorním, áno, Sluchatka si nachystáte. Nech máte krásny, kvalitný prenos, nech si užijete, nech vám chlopy stoja na plné gule. No a kto má prázdne, tak ten môže lutovať. No a niekomu sa aj s prázdnymi možno chlopi postavia. Takže začíname. Ideme, poďme na vtipky. Janči, ako prvý nie. <laughs> Dneska žiadne z pozamora neprišlo prvé, ale je tu, je tu aj z pozamora. Ale až po Jankovi, mami, ja sa rozvediem. To stále len sex, sex, for sex, ráno sex, naobec sex, večer sex. Kristušát, keď som sa vydávala, tak som mala dierku, len tak ako 5 centov. A teraz <laughs> už skoro ako 2 ebra. Len si to poriadne rozmyslí, jevka moja, auto máš, peniaze máš, máš pekný dom, chodíš na dovolenky a ty sa ideš pre Euro 90 pre <rý> <rý> a či čo? Ja si treba rozmysleť. Nechcem hovoriť, že som pribrala. Ale bola doba, keď sa mi vošla, do Vane vošla aj voda. <rý> <rý> Tiele sú nadľahčované čím? Tiele sú nadľahčované silou. Jako tejto no. Archimedov Dobre. vieš. Ja <rý> no. spomeniem si. Uražajú sa dve ženy. Prvá, ty máš také krivé nohy, že by pomedzi neprešla aj svíňa. <lávajú> tak, nech sa páči, <lávajú> To prečo si prišiel ráno o tretej? Čašník? <lávajú> Ale, čašník už celý z domov. <lávajú> Stretnú sa dvaja kamaráti. Včera som bol na oslave narodenín. Počkaj, tu mám nejaké volaničko. Počkaj, haló? Haló? Toto. No, a už si ja očujem, no, halo. Že by som musel dať ja zahrať pesnečku kamarátovi na 40, že či by sa dalo? Je, ale môj zlatý, a to teraz? Neni má úvod? Da, ako to ty máš? No, neviem, nie, teraz prídeš, keď on testuje domový autobus, som dáš tako taký stiezný kôl. Sme. A to my kedy budeme vedieť, že on dotestova? Ty si kdo vôbec, ukáž, daj. No, ja som šlo, kamarází ho, škvárka. Škvárka? Ty si máš škvárka, ako vyškvarená škvárka? Tak si vypíšte. je No daj. No čo? to bude? čo No tak mi daj, že odkiaľ to bude, ale napíš mi mail, nech máme aj nejaké one. Ja si to nebudem pamätať, čo mám zaželať. Čo len. Ja neviem, no dobre. To je stará škola. Ty si stará škola. Na čo máš tlačítkový telefón už pre tých oných starých Skoro, skoro. Tie krokodíly, telefóny také, no dobre, no povedz, čo treba zahrať tú signu Marta Usovú, čaro obyčajných vecí, on má na túto svičku. No to keď nehrám, otcimi, otcimi hrám len nenahraditeľ. No tak hrajšiu, nechajšiu. Nie, nie, nie, hoď sa. To, to, to je nám hlasikavý, no. si síma Marta Usová, čo, čo chceš na nás, čo chceš pustiť? Čaro obyčajných vecí. Čaro obyčajných vecí? A to čo je, to nejaká novinka? Neviem, ak tak mám napísané, tak takže to je obrát posláť svičku, že má na nás. Čaro obyč Neviem, no, čiže dobre poslal. My nájdeme všetko, aj boj sa ty. Dobre, dobre. A ešte jednu povedzky, že to od Bobra, že mu mal zahrať. Od koho? Od Bobra. Od Bobra. Ty si Bobor? Nie, to máme takú že prezivku pre jedného, takže to bude vedieť tak to máš, lebo vieš, u nás máme takú enigmu a to, keď rozprávame, lebo slovenské vtipy strašne veľa takých škaredných výrazov majú a my tu používame enigmu, lebo nemôžeme ešte v túto hodinu nadávať škaredo, lebo aj deti nás počúvajú. to no počkaj, že, že, ale, ale počkaj, ma nehaj dohovorí, že, one, že, že u nás ženskému pohľadnému orgánu tak hovoríme, vieš, že podľa veku, že... To je, to je, že ne, to, počkaj, to je, že... Nevede, že to po Dobre, tak odpobrá, hej. Ja tak okolo tej 7-8 muskúsky zavolá, že bom príde domov, ešte málo, boci deňať. No dobre, a ja nemám číslo na ňo, ako, ako, máme ako? ako máme my zavolať. Ako máme my zavolať, keď nemáme číslo na ňu. Idem, uh, keď vám pošlom, alebo keď mám nadvíknem teraz? Čo, do Eteru už, ak mu budú kočky volať, to sa nenadvíja, to potom nebude stíhať. Urbele zvíja telefónia. Máme, že, uh, teraz vám, na, vám, na, vám pošlom do správy. Do, do, na mail nám pošli. Tamášku. No, ja ani nemejú číslo, toto mi dali no také mi darí. Ježiško Maria, no, tak do správy, no ale sem mi to nepošleš do správy na tento telefon. nokoniec. A teraz a môžeme oddiktovať, som Nejedno, no, ja na... keď povieš diktovať, tak nikto Nech ho, hey, ho, ho, ho poznajú všetky baby V okolí Koľko má rokov? minuta, <laughs> <laughs> deň. Sekundou? No, aj dve. Takže.. No, 0, 0,905, 5. <laughs> 0, 9, 0, 5, no. Uh, 9, 5, 7. 9, 5, 7, ja to zopakujem. Píšte si, prosím vás, kočky, no. 2, 5, 8. 2, 5, 8. Nech sa páči, na známku. Čo, a koľko má rokov? A, a, to, um... Koľko? Prosím? Koľko má rokov? 49. 49, takže 40-tník Zrali. No? a úsporí ma... ne, Nedal minulý rok, mu mi dá mu zárať v septembrí, tak mu to vracia. Koľko, koľko má one, počúvaj, úspory? Nevieš, koľko ročné úsporí ma? Uh, tak to vedú, ja si do toho myslím. Čo Aj, si má, Ja nemyslím na No, na, na čo teraz? No vo vajcách, koľko má úspor? Aj, tak to neviem <laughs> má, má, má starú ženatý, slobodný či no nie, slobodný, že to starý mladenec Starý mladenec, mrchavý. No dobre Dobre, zahráme, ako sa volá? Hey, ja Zas neviem Ako? Ako sa volá? To teraz, ja? Aj ty, aj ty, ale on, ako sa volá? On sa volá Rudolf Rudolf, Rudolf To, to bude namení, takže nemám narodení Rudolf, král Rudolf, císar No dobre Dobre môj, ja, ale počkaj, my tu hráme za vtip, tak ešte vtip musíš dať. To nie je len tak. To no, ja neviem. Jo, ja neviem. neviem. Však som na začiatku hovoril, že tu máme tvrdú menu. vtipov. No, ja neviem. Ja neviem. Nevieš, nevieš. No dobre, na budúce si potom nachystaš. Nej, na budúce, musím si zapísať, potom. No, Zapísi, a, ty, a ty vieš, že si sa vlastne dovolal. Eh, možno. Nie no? sa dovolal. možno, možno neviem. Ale nič vie, jasné, že vie, kde sa dovolo. Samozrejme, že vie. Dobre, ne, ne, viem, že zahráme, zahráme, neboj sa. Pola, mm, čau, ďakujem. čau. Na, Rudolfovi ideme volať. Je to možné? Je takto úvode. Ah, takže, máte napísané kočky? 40 ročník, či 40, 40 nezadaný, starý mrchavý, nie mrchavý ako sa to povie, jako, že si nervózny ako dievka, či stará dievka pred vidajom, nie? Tak to je taký starý mladenie nervák, dáky niktorá nechcela, no dobre, na imia nikto nechce furt, Dono, teba chce vôbec dosť. Ja, ja chcem je? No, to, ale vypráva, že máš uspory ja no. Dobre, kde sme skončili? Tu na Ujančiho O tretie ráno sme prečítali Stretnú sa dvaja kamaráti Včera som bol na oslave narodenín jedného kolegu Na oslavu som prišiel autom A tak som sa opil, že som po oslave Nevedel ani kde som Zaparkoval, Tak som musel ísť domov električkou. Ale dnes ráno, keď som otvoril garáž, a druhého prerušil, tak tam bolo tvoje auto, že? Ale hovno, v garáži bola tá električka. <lík> na ukožušníka, na gynekologii. Bude to devčatko alebo chlapček, pán doktor? Že <lík> ešte vydržte pani, veď ono si to v 15 povie, čo bude. No, dneska rozoberali tí <lík> doštoľovo, nekonečnej pohľavy a 72 bohvej, koľko je už je. U doktora, spíte pri otvorenom okne? A tak, ako som vám odporučil? Áno, každý deň. A zmizla tá bronchitída. Viete, čo, zatiaľ mi zmizol iba počítač, kľúče od auta a mobil. Včera som bol na urológii, ale zdrhol som z čakárne. Počul som, ako sa dve sestričky zhovárajú, že idú vyfúkovať Vajcia. <láva> <láva> Dvaja školáci. Čo si dostal k narodeninám? nám od otca. A prečo? Čo si urobil? Ja nič, ale otec si spomenie, že kvôli mne sa musel... Si spomenul, že kvôli mne sa musel ženiť. <láva> Redaktor New York Times sa pýta náčelnika imbiánov. Dva tesáky. Máte 90 rokov, celú tú dobu pozorujete belochov, akých úspechov dosiahli, aké škody napáchali. Keď to všetko zvážite, kde podľa vás urobili belosi chybu? Indián sa zamyslia a hovorí, keď biely muž prišiel, indiáni boli pánmi zeme, žiadne dane, žiadne dlhy, bizónov veľa, bobrov veľa, voda čistá, ženy urobiť všetku robotu, šaman lieči zadarmo, indiánsky muži loviť a chytať ryby večer zaspievať, zatancovať, pofajčiť a celú noc šukať a šukať. Potom sa Indián trpko usmial, biely muž, dosť veľký kreten, keď myslieť, že takýto systém sa dá ešte inak vylepšiť. <lávodic> Staršia dáma si stála. Staršia dáma stála pri zábradlí na výletnej lodi. Obidvoma rukami si drží klobúk, aby jej neuletel. Prišiel k nej starší pán, opatrne sa k nej prihovorí. Prepačte, nechcem byť neslušný, ale ste si vedomá, že vietor vám zdvihuje, zdvíha sukňu? Áno, ja viem, ale potrebujem obe ruky, aby som si udržala klobuk, aby mi ho vietor nezobral. Ale mala by ste vedieť, že nemáte spodnú bielizeň a vaše privátne časti tela sú obnažené, Pane, čo vidíte, tam dole je 65 rokov staré, ale ten klobúk som si kúpila iba včera. <rý> Ako to, že si zase dostal 5 z diejpisu. Za to môže Peter Veľký. Tak si nájdi iného kamaráta do riti ne? <rý> Náš dedo na Silvestra silvestra vypil toľko moskovskej vodky, že dnes ráno mu telefonoval Putin a ponúkol mu ruské občianstvo. <rý> Oci, čo to znamená robiť fajku? Opýtaj no, sa mami. Ona povedala, že to nevie. Tak to má pravdu. No. Každá žena. Tak to máš pravdu, no dobre. Každá žena má niečo sexy. Jedna oči, iná telo, no a ďalšia kamošku. Dve kamarátky na káve. Ten môj stále len reve, je neustále nasratý a ten tvoj taký pohodový, stále pozorný a dobrý. Tento prečo o mňa hovorí? Čo mu dávaš, že je taký bezvadný? Počkaj, počkaj, počkaj, že to nebolo asi o mne. zašukať. Aj, aj, aj. No teda... Ja tu potom. Žena s manželom po vianúciach v obchode. Žena kričí pre zlikacej kabínke. Malá <much> muž. Blúzka alebo tá kabínka? <much> Jože hovorí svojmu kamarátovi Myšovi, ktorého stretol na ulici. Si predstav, že tá moja žena Jana mi povedala po 20. rokom manželstva, aby som si niečo zaobstaral na zväčšenie prirodenia. A no, čo si spravil? Tak som ju poslúchol. <much> Má 20 a volá sa Klaudia. <much> Ďakujem za... Ja? Dostal si jej. Ale mohol si sa klepnúť po kešení, už vám, už vám došli trička, alebo nemáš 3XL. No, však to je ten problém. Neboj sa, ja ti budem musieť asi zo poslať, aby si rozpárala, ale potom tam budeš 4 štyri ruky. <laughs> budeš musieť mať štyri ruky. Za minulú tanečku mi zahrať Beatles. Hey, ako konec, už ty končíš, čo? Mi netáraj takéto hovazení tuto Janči. A Ča čapica dobrá? Veľkú hlavu nemáš? To ja sa ti na hlavu zmäistila, ne? Dúfam. Dobre, tono, že A. No, A. Čo? No, A. No, lo, že A, krátke A. A. <laughs> Viacej nemám iba to A. Ja viem. A <laughs> no čo stalo sa? No, Dobre, otváram ja tajíčku, ideme na Ačku, krátke A. Celkom je už aj dosť hodín koľko je, 43 dorici. rici tak poďme, teraz do ruky luštiči, 1 lomeno 1, krátke A ideme z rychlíka, 1 lomeno 5 krátke A, bože ja som sa nežilkým dočkajte chvíľu, tak spomalím trošku 1 lomeno 1, krátke A 1 lomeno 5, krátke A pozriek, ak som sa do toho dostal 2 lomeno 14, krátke A dám dlháne Nehne Dlhé A, 4 lomeno 19. 4 lomeno 19, dlhé A. 4 lomeno 21, krátke A. 5 lomeno 1, krátke A. No čo, stíhate, stíhate? Ale, chrňa. 5 lomeno 7, krátke A. Konec. Konec ačkama. Konec v našej taničke. Ba, ba, beriem späť. 2 lomeno 7, ešte dlhé A. 2 lomeno 7, som vás stal trošku oklamať. Nedali ste sa... Dobre, tak ďalšie písmeno pre Ančiho. E, Ečko, šup, 1 lomeno 19, krátke E, 1 lomeno 22, krátke E, 2 lomeno 10, krátke E, 3 lomeno 11, krátke E, 3 lomeno 14, krátke E. Ale ideme, jak naozaj na ritubiko. Na tatrane, na Fatráne. 4 lomeno 17, krátke E. 5 lomeno 10, krátke E. A 5 lomeno 14, krátke E. Tak. Ďalej, U. U, U, U, krátke U. Máme, máme dokonca aj to. 3 lomeno 1, krátke U. 3 lomeno 8, krátke U. 3 17, krátke U. U o tom 4 lomeno 9, krátke U. 4 lomeno 14, ďalšie krátke U. Všetko. Všetko, všetko. Dobre, a je ako Janči, ukáž toho bude pomenej 2 lomeno 11 Krátke, mekké J Či veľké J, hovoríš 3XL, Jančí A to hovoríš akože o bruchu 3XL Takže nie, 2 lomeno 11 J 3 lomeno 7 J Oho, ako sa to rozbehlo 3 lomeno 16 J Fú 4 lomeno 13 yeah. Bože, je to toľko? 4 lomeno 22 yeah. Všetko Konec Dobre, ideme ďalej Giorgio z Americká Serus, chlopy, vysielači, aj poslucháči a tu musím pozdraviť aj dámy dámy či nedámy Giorgio, ako to je? Dá ti, či nedá ti? Či dámy, či nedámy. <rý> Dúfam, že Tomko už nie je na tej kvapavke. <rý> či čo to má za porazu. A dnes bude čítať po lebo pokusím sa vylúčiť. Netáraj, ja čítam. Palkového tajnáša, na tajnáša robíš ideš, dobre. Po prečínaní úvodu k relácii, kde sa hovorí, aby ste zatínali palice až do krvi, poslielam vám skutočný príbeh, ktorý sa mi stal. Zakomanča, košicoch som si pred tuzek som kupoval bony na rifle. Všetci vechláci mali rovnaké ceny, ale jeden bol dosť lacnejší. Ale že on tie bony nemá pri sebe, nech ideme k nemu do neďalekého bytu. Išli sme teda, on ma posadil na pohovku, prikrydol dekov s tým, že ide do druhej miestnosti po tie bony. Keď som si však sadol, dáka, deka sa malinko odchýlila a na pohovke sa objavila zasnutá krv. Odhrnul som deku viac a tam bol poriadny flakanec zasnutej krvi. To, kuchosť, to je horor. Chlap, nechlap, zlakol som sa, chystal som sa utieť z bytu, ale v tom sa objavil majiteľ a v ruke sekera. Rozveol som sa k dverám a on sa rozvonal a zatiaľ. A od tých čias ma má... riď <rýd> rozťatu na dve časti, keď neveríte, pošle vám fotku. ty si Joj. R. R. Nemám tu tajničku. Tajná šak. kde mám tajná R. Takže teraz do ruky ideme. R. 1 lomeno 16, R. 2 lomeno 6, R. 4 lomeno 4, R. 5 lomeno 5 R. A ešte je 5 lomeno 13, R. Dobře. Ďalej, pomáha. Miro, dáky, Miro, ahojte zbojníci zo pár konsolidačných na dnes. Konsolidačné. No, žena hovorí mužovi. Aké je to milé, že sa po tebe volá mesto. Ach, Martin, aké milé. Už, čo sa čuduješ? Veď, aj po tebe sa volá mesto. <laughs> Revúca. <laughs> Eky. Muž píše žene sa Miláčik, mal som v práci úraz Padol na mňa regál, mám veľké bolesti Tak ma Jana odviezla do nemocnice a Odpoveď Kto je Jana? Eky. Eky. Kto je Jana? Ego fungovalo Ego. Bože, to je hrozné niečo S tým ženským No dobre, kde máš one? Majte za Miro, kde máš písmeno? Miro, Miro Máme M? M. M ako Miro. Teda do ruky M ako Miro. Máme vôbec M. S, s, s, Dokonca ani M nemáme. My nemáme M. My sme sa zbavili Matoviča. Je to možné? Matoviča sme sa zbavili. Tajnička. Je to možné? Tajnička bez M? A to ešte raz pozriem do rici, ale je to pravda. Pri samačku? My nemáme ma? Pálo, to si riadne dal. Ty si zabil. Dobre, mekýš Míro, máme písmena ke I, Meké I. Takže pokračujeme ďalej. 1, 10, 1 lomeno 10, Meké I. 1 lomeno 12, Meké I. 1 lomeno 17, Meké I. 1 lomeno 21, Meké I. 2 lomeno 16, Meké I. 2 lomeno 18, ďalšie meké I. Krátke hlasím, iba krátke. 4 lomeno 5, meké I. 4 lomeno 11, meké I. A ešte dve sú tu. 5 lomeno 6, mekýš, meké I, krátke. A 5 lomeno 17. 5 lomeno 17, meké I. No fúha, budem sa nejako spomalí, lebo však už sa mi to tu míňa. Dobre, tu ešte Míňo zľahostajne, šup, šup. Čaute, chalaní dva vtipky, no ako ty, inak len dva vždycky. Bezdomovec hovorí tučnej pani, dajte mi 5 eur, už 6 dní som nejedol. <laughs> Tučná pani. chcela by som mať vaše odhodlanie. <laughs> Dievča chalanovi. Priznaj sa, s koľkými šlapkami spávaš? Prisahám, že ty si jediná. s. <laughs> <laughs> S ako ja. S ako ja. Takže... <sík> ty si jediná. Ne? S ako ja. Obyčajné, bez makčenia. Bez krasného š. Nemáme máme sa? So? Oho. Ba. Máš, <sík> jedno jediné. Ja. Rysávačku, jedno jediné. 5. Peť, <sík> peť lomeno 15. Bez makčenia. Obyčajné, suché s. So. No... Takže ako š, š bude potom. A m, zase dávaš, nemáme m. Nemáme m a rozdávaš nie, budeme m, máme m, malo písmen. Už za mi toto No dobré, Giorgio ešte americko. Aké bolo dnešné heslo dňa v relácii na panskej Slovácii pôjdu o žobradskej palici? No vidíte, a ja mám sekeru zaťatú no, za v Ríci. No až sa ti to rýmuje, no? Slováci pôjdu vo Žobrátskej palizíne. Nie, že pôjdu, oni už sú po niektorí, A väčšina, by som povedal. Akurát ešte nevedia, čo s tým. No a tak aj to sa tam časom dozvedia, a naučia, že na to prídu. Cera texaského farmára príde domov a rožiarene hovorí. Mami, predstav si, Jack si ma chce vziať. Požiadal ťa snáď o ruku? Ešte nie. <laughs> ale už zastredil svoju manželku. <laughs> Muž hovorí žene, miláčik, čo keby sme si dnes urobili peknú prechádzku? Ale prosím ťa, vedie vonko, búrka, totálne hnusné počasie. Môžel sa zamyslia a hovorí, vieš čo? Máš pravdu, chodíba sama. <súr> <súr> Viete, prečo politici nemôžu dostať chorobu šialených kráv, Lebo <súr> sú všetci svine. <súr> a však aj nejaký prasačí mor, a tam neexistuje, ne? Ahoj, Jevka, za... večer prídem za tebou, môžem? Príď, a námko, príď, čakám ťa. Ale vedia ja sa nevolám, Adam, Veďania ani Eva, ale kľudne za, kľudne za to môžeš prísť. Rozprávajú sa dvaja prašejúci z PS. Už sa ti niekedy stalo, že ti tam zostal prezervatív? Áno, stalo. A čo si urobil? No chvíľku som počkal a potom som ho vysral. Polisajná liadka zastaví nákladiak. Pán Vodič, už siedmy raz vás zastavujeme a naposledy vás upozorňujeme, že vám padá náklad a ja vám už raz hovorím, že ja posípač. posýpač. Psychiater sedí u seba v ordinácii, pacienti nechodia, nikto nevolá, proste nuda, v tom sa otvoria dvere, do nich lezie po štyroch muž s druhotmi medzi zubami v rukách drží zvláštne predmety a za sebou niečo ťahá po chodbe. Doktor sa na neho obráti. Ó, ktože sa nám to tu plazí na návštevu? Nie je to snáď maličký hadík, tak sa doplas a vitaj, doktor ti pomôže. Osoba na štyroch však zakrúti, nesúhlasne s hlavou. Á, tak ty si teda malá korytnačka, ktorá sa sem vlečie na Slovičko. Osoba na štyroch opäť nesúhlasne zakrútí hlavou. No tak dože teda si, že by mali červíček? Osoba vypluje z huby drôty a hovorí, ale choď do ríky, doktor, ja som váš informatik a naťahujem vám tu sieťový kábel. <lávodí> <lávodí> a, písmená, lúštin. No pekne, takže L. Teraz do ruky, ideme L. Tak. Teraz do ruky, jedna lomeno 9. L. Dva lomeno, 15. L. Všetko. U sme už dávali, s sme už dávali. A on dal lustím či lustím? Chceš Š? Chceš krásne moje Š? Máme vôbec? Aby som ti nesľuboval, čo si? Čo nemáme? Nemáme. Nemáme Š. Takže S a S sme mali, takže nedostaneš T. Te ako Tono. T ako Tono. Mekýša nedám. Ani dá Boha. 1 lomeno 11 je T a druhé T 5 lomeno 12. 5 lomeno 12, posledné T. A ešte M, to sme už vraveli, že Matoviča sme sa zbavili. Takže Matovič, ako to je v tej reklame? Matovič, m, Matovič už není. To vypadol, Tak, nič, koľko je? Toto máme, to máme toho nejakou moc, strašne vybielené. Nič, zahráme. čo zahrame. Zahrame túto... túto vec... Beatles. Beatles známe, nech sa toho No dobre, nech to povieš. Takže, Prejana. Pre ale však dostal čapicu. V hranie, Ja som sa tešil, že nebudeme Beatles rád, no ale dobre, že ste to vychávaní. Takže pre Jančiho za vyluštenú minulotýždňovú tajničku. Páči sa, Janči. Tu máš kompletka na plné si dajte. Ide Beatles. Konec už to no. Už si to dochádza. Ale už to ticho. Tá asi je konec. Dobre. Pomeď ďalej. Čo som to ja zase tuto spravil? Do psej matere. Nie, toto snáme ako podmazek. Šup, šup. Tak, toto je podmazek. Nie, tuto mám letné hity. Toto bude podmazek. Teda. Iná, toto vybruje. Tak, kde sme tu skončili? Šup, šup, šup. Đuro, <Sess> Đuro Zengerau, Serus môj, Jano, je ten dr kotlar, dobrý kotlár? Prečo sa pýtaš? Či by nepotreboval nové kladivo na čarodejnice? Nemeru, kladivo na čarodejnice mu asi betrej, <Sý> <Sý> To je pravda. No, v úvode sme púšťali kotlára, myslím Petla, Petra Kotlára, s čím došiel, no tak riadne tam naložil sabakovi, no a tak ono to tak funguje, ono to tak je, no. Takíto vedci vyskakujú a len oni majú pravdu, aby ste vedeli. Nikto iný nemá pravdu, len politici a takýto kadiakí, tá verbeš tá verbeč, čo vás ošetrovala počas covidu, čo zavreli koordinácie a zarábali a ryžovali potom na tom testovania a špánania a očkovania a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. No ale vy na to si už musíte spomenúť len vy sami. A kto sa nepoučil, tak je nepoučiteľný. Čo? som vám to minule povedal. dosta sa tomuto nepoučil, tak je obyčajný baklažán a prostý. Dobre, pome. Záadím Daj če ako čarodejnice. Pera do ruky, ideme na tajničku opäť. Čo? Čo, čo, čo s makčeňom? Tr, tr, tr, tr, tr, tr. Nemáme. Ďury nemáme, dám ti C. Dobre? Bez makčeňa. Makčeň nemáme, ďury mu dáme C. Takže, Cčko 2 lomeno 8, 2 lomeno 8 je C. 2 lomeno 17 je C. 3 lomeno 2 je C. Všetko. Cčka. sú fuč. Minútvo. Cečka No dobre ja toto využijem ešte tento čas na na na medzere. Takže zostanete pri tajničkách do lušti. Ideme hlasiť medzerie. Medzerie, ideme, ideme štrbinky hľadať v našej tajničke. Takže ideme Gumovať, alebo ja neviem, čo ako to budete robiť. Takže medzierky, medzierky medzi nohami budú tento raz. 1 lomeno 3, prázdne okienko, medzierka medzi nohami. 1 lomeno 6, štrbinka medzi nohami. 1 lomeno 14, ďalšia medzierka, škáročka. A toto nám pasuje. Ďalšie v druhom riadku. 2 lomeno 2, 2, 2, 2, medzierka, štrbinka. 2 lomeno 12, medzierka 2 lomeno 19 bude čárečka. čárečka a zvyšok tajničky až do, po 22 si môžete vygumovať, tam už nebude nič, tam sa mi nič nezmestilo ďalej, tretí riadok 3 lomeno 6 bude medzierka 3 lomeno 15, ďalšia medzierka 3 lomeno 18 až po koniec, po 22 nebude zase nič konec tajničky 4 lomeno 6 bude čiarečka, 4 lomeno 12, štrbinka, 4 lomeno 15, čiarka a 3 dotky, dokonca sa tam ešte zmestili, čiarka, 3 bodky zase moje myšlienky. A ďalší riadok, 5 lomeno 2, štrbinka medzi nohami a kolenami, 5 lomeno 11, štrbinka medzi nohami. A 5 lomeno 18, čiarka, 3 bodky a koniec tajničky. Takže dosta dostane až 7, a budeme mať vyluštené. To je ako málo máme. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No málo písmen, málo málo. No to dneska padne určite tajnička, no. Dobre, takže toto boli medzierky, štrbinky medzi nohami. Ja teraz čo zahrame túto v moje lasočke a budeme, budeme asi budeme volať budeme volať ideme vyskúšať to číslo či nám vôbec funguje, či je dobre Dobre, takže Lásik tuto dnes spomínal, že bol ten spln ružových spln mesiaca, či aký to bol a to si potom ešte povieme, že čo vás všetko očakáva podľa hviezd a podľa, podľa pohybu všetkých tých nebeských telies, ktoré sa tam hýbu akýho osud vám chystajú ako by ste sa možno mohli správať ale to je už na vás Takže lasik. Toto je pre teba. No to som chcel týmdať, že dneska budeme o anieloch. <laughs> Anielik môj, páči sa. Naplne guliska. Nech mám chlopistoja. Šup. zleteli dvaja strážni anieli ktorých v nebi nechceli pristrihli im obe krídla v už nemá význam Zranený a zmetený Neviem, či mi rozumieš Ja som aniel ty tiež Chcem ťa chrániť, chcem ťa strážiť dobre aj zlé spolu zažiť Išli sa cez tou dolu Nikých nevidel viac spolu hýčkať, som s tebou, rýchaj, dobre srdiečo, ideme ďalej, ja, neideme ďalej, že ja som mal telefonovať do rici. som sa zakúkal tuto, započúval, zasníval, čo to za ty robíš, páľa, páľa, si ty, ale kus. no, páme na to, ideme volať, ideme volať Rudolfa, Rudolfa, volané číslo neexistuje, the number you have dialed, tak nám treba, na, na, na. ideme ešte raz, takto, Maľo, ale prvé číslo je 091 5. 091 5, a ty ako vieš, odkiaľ? Ja nebo si počúval. Ja to som nepočúval. Toto čo mi, to mi zvoní, či je obsadené? Ešte raz. Prvé číslo. A ja ti rozumiem, už som si to opravil. 091 no. 2, 5, 8, no. no tak, ale toto, to, to, to, čo mi teraz zvoní, to mi zvoní, či je to obsadené? Ja neviem. No, kto to má vedieť? na takto tak zvoní obsadené telefóny kto no to kedy videl to mu volá asi, že budeme volať, no nič ideme ďalej, kašleme na to zatiaľ ideme dál Do tu mám teraz, Jožo Jožo Dzeši Dzeši Jozef ja som to dvoritý, prečo som to otváram Jozef, Jozef Ocko, kedy si indiani malujú tvár No, keď sa chystajú do boja Tak si dávaj bacha na mater Maluje sa pred zrkadlom <lávaj> Jožo, to kde a také došiel, ty Čo je to vrchol ambícií, tono? Mravec lezie slonici po nohe s myšlienkou na sex <lávaj> Jaj. To som počul taký, že ako išiel mravec, si dohodol sex so žirafou. <laughs> a taký udýchaný celý, že, že ju proste dal, ale proste už, už odpadol, odkvícol. No a dal si sa opýtať, čo, čo sa ti stalo? No a že so žirafou som mal, no. A no, čo, prečo si taký udýchaný? No vieš, ako to chodí, <laughs> že, že daj, dáš hubičku, oblišpičku, špičku, dáš hubičku, obliš špičku. chudák. <laughs> Jožo, Jožo. Že prečo nie je vhodné zraziť bicyklujúceho sa cigáňa? Ja poznám inakší, Jožo. Že lebo je to možno váš bicykel, tak to je tvoja varianta. Prečo cigáni nemôžu jazdiť Tour de France? To je odo mňa. <laughs> lebo by keď si každý spoznal svoje bicykle. Dobre. Jožo, písmeno nič. A ja som povedal, že neviem ani rozdávať. nám ti, že. Jož, jož, jo mali, ob sme nemali otvoriť a máš potom pelegríny od teplej rytky. Ž. Peradol ruky 2 lomeno 3 je ž. Makčenom. 4 lomeno 10. Ž. Všetko. 2 žet. žet. Stačí ti už. Viac nie dám. Viac nie Giorgio. Psychiater hovorí pacientke, potrebujete predovšetkým rozpílenie pani, ale to nie je možné, pán doktor, môj manžel je veľmi žiarlivý, <laughs> rozpílenie, no? Na svadbe frcli mládenci detkovi dovíňa víňa omalú o malú chvíľu behne detko na hajzel, vráti sa celý očúhaný, mládenci sa opýtajú, a čože sa vám stalo, dedo? Viete, chlapci, išiel som sa vyčúrať. rozopol som si nohavice, vytiahol som ho a keď som uvidel, že to nie je môždať, tak som ho vrátil naspäť do <súdare> nohaví. Venovala som ti najkrajšie roky svojho života, Boha. Až teraz <súdare> mi <my> začínajú galé. <súdare> Manžel ide do práce a hovorí manželke, nohavice si mi vyčistila? Áno, drahý. A Sako? Áno, drahý. A to pánky? Nepodaj, aj tam máš vrecka. A to Ako vyzerá Tonková skleróza? Tono, tvoja skleróza. Neviem, neviem. George rozoberá Ech. tvoju sklerózu. Keď Tonko nájde jedno euro pre 5 200, ale ide do predajne nakupovať... Keď mu to všetko spočítajú, tomko položí jedno euro na v vraví predavečke. Čo čakáš? Vydávaj! Fico telefonoval prezidentovi. Ten zlýho sluchadlo ozval sa slovami. Prosím, tu najlepší politik, slovenský politik. A Fico vraví udivenie. Prepáčte, asi som si omylom vytočil vlastné číslo. No taký tiež. Sadne Fico do taxíka. Kam to bude pán premiér? To je jedno, mňa treba všade. Poznámka k nasledujúcemu vtipu je ja aj ten tomuto. Tento vtip neplatí na dnešnú dobu, je minimálne 150 rokov starý. že Príde chlapec do školy a ide sa kúpať najskôr. Najprv s otcom ponorí sa pod vodu a vidí tam hada. Potom ide s mamou, ponorí sa pod vodu a vidí tam prales. V noci sú blesky a hromy. Príde k rodičom a pýta sa, či si môže k ním láhnúť. Pozrie sa pod paplon a vidí, ako ide had do pralesa. <laughs> Tretne žirafa Myšku hovorie Neverila by si, aký je to super mať, je to super mať dlhý krk. Dosiahnem nemu na najdlhšie konáre a keď žeriem chutnúčke jedlo trvá mi to príjemne dlho. Kým mi prejde krkom? Myška sa zamyslí a hovorie hm? A už si niekedy grcala? <rý> Malko, dorite s tebou v okienku 3 17 mám aj EIU aj Čože? Čože, ty naozaj luštiš? 3 17 3 17, je U 3 17 to máš chybu je tam U, 3 17 je U to oprav a nie sa aj medzi číslami lebo keď to okienko konečne nájdem zabudnem aké písmeno hľadá a tí tu niečo rozprávaj o to novej skléroze ty, jaj, no dobre Písmena pre George'a G G ako je Georgoe Nemáme Gčko, tentoraz nemáme, človeče. Je to možné? to. Víš, som ťa ušetril, nemusíš jazykom Joné, naháňať Gčko. P, P. No, nechce, neviem, neviem, chce, chce Georgiou chce G, ale my také nemáme. Pčko je 1 lomeno 7. Je P. 1 lomeno 15. Ďalšie P. Ja trošku spomálim Georgiou do B, vidím, že budem musieť pomalšie, aby to aj taký trošku však, vieš, jak sa ti ruky Parkinson a tak sa ti možno, že preto si preskočil do druhého okienka 2 lomeno 13 pečko, ako ja 3 3, áno, 3 lomeno 3 lomeno 5 3 lomeno 5 P, ako ja 3 lomeno 10, P ako ja 4 lomeno 7 P ako ja a 5 lomeno 3 je p a to je všetko všetko všetko všetko už toho veľa nemáte naozaj no. jo sme skúšali z sme dávali jožovi nie sme dali mu ž ž a z kož sme dali ž a z kož sme dali dobre dobre aj z nepovedal že som chrapuň 4 lomeno 1 z obyčajné z -ko. Jedno jediné bolo, no. Dobre. F, F ako Fico. Aj, aj, dokonca. sa, my máme dneska dôvod Goslave. Ani f, ani Fico, ani Matovič. My sa zbavili tých najhlavnejších rapúňov. Ešte keby ich niekto tam nasledoval za nimi. No dobre. A te v mekčenom T. Čo, máme čo, máš ty pravdu Jedna lomeno štyri Jedna lomeno štyri Otajnené Ťo A to je všetko Jedna lomeno 4. T s mekčenom Dobre, Juro ešte zblaví Zengeraus Karol, majú kozy rohy? Alebo pár rohy? Ani jedno, ani druhé Tak teda čo? <laughs> Bradavky, ty somár Poriadne veľké Daj B ako bradávka. A, Bčko, B. Je B u nás tajnička dneska? Kúknem a vidím. Taj... Máme, máme. Je B u nás tajnička dnes. 2,5. 2,5 5. Dva lomeno 5 je B v našej tajničke. A, a to bude asi všetko. Takže jedenkrát je B u nás tajničke. stačí. Stačí a Poradno. Dobre, tak... Ideme sa pokúsiť druhý raz, zavola tomu Dylinovi. Takže zase dáme takto, že Lasikovi, môjmu krásnemu, o anielikoch. a ideme frčať. Takže pre lásku naplňte dajte ich, kto má prázdne môže lutovať. Či je to pravda a či vám Tak veľmi sme to chceli, že ale osud nám prijal Stojíme oproti a hľadíme na seba A ja nám v duchu krásny hrát V ktorom budeš mať dňa A ja budem mať teba Všade budem steť ako Jeba. No dobré. A ideme tolčiť. Kde mu to nerezujem? Nie, no, nič. Rudolf, Rudolf. No. Zajímavé toto. Zajímavé. Rudolf, Rudolfe poznám môj Adolfovi. Ja, dobre, výšte, výšte za to. Evo, potom len na konec sa hrame. Dobre, to bude zrejme obsadené, no. Tak, ja poznám takú Adolfovi, toto bol oný. Brežne sa ráno zobudí a vidí andela stražného, keďže sme pritých to A to je taký zvláštny aniel stražný. A vidí aniel stražný, môže, že Leonid, počúvaj, chceš byť nami na celom svete, úplne populárny, bojaš hviezda. Ako hviezda? Čo mám? Čo? Ako hviezda? No, vylez na tú kremelskú hviezdu a skoč dole. Čo no, sa zabijem. Nezabiješ, ja budem pri tebe, ja som tvoj aniel stražný a ja ťa zachránim. A veš najznámejší na celom svete, veš populárny. Tak Leoni, nelenil, vyliezol hore, a vyšpala sa na tú hviezdu. Vie, sa tam hodil sa dole, tu samozrejme dopadol, zomrel. A išiel do čuduj sa svete, do neba išiel. A svetý Peter pribrane, už už čaká a hovoril, Leoni, koko sa ty tu čo robíš? Ty si ešte mal požiť, čo tu chceš? Ja, že som mal požiť, ja však ty si poslal svoj aniel stražný, prišiel teda môj teho poslal za mnou a prišiel a hovorí mi, že ma zachráni, že ma skočiť z väža. Čo ja? Ja som nikoho neposielal. Kôr, poď, nehal sňastúpiť tých anielov. Ha, hovorí, poď, ukáž, ktorý to bol. Leónid chodí, pozera. Á, oh, tu je, tu je, tento to bol, tento. <laughs> a som Peter hovorí, Adolf, Adolf, nedáš si pokoj ani po smrti? <laughs> Rudolfe, Adolfe. Dobre, tak. Pomešte na tú tajenku. Na tajenáša ale ty palko ma dobre serieš a potom v, tva, v tvári čo? potom v tvári ukladám písmenka do štvorčekov a ty prídeš s medzierkami čo? potom v tvári ukladám písmenka do štvorčekov a ty prídeš s medzi verkami verka, vymazal si mi s tými posratými medzierkami <laughs> všetky písme Jaj, ďarža, ďarža. Fáko finger, sa mi skúšali, nena nefom. Dobre, ďuro, <laughs> no, ako si to robíš? Pravou? Ja? Pravou, právo, počkaj, ktoré od srdca? Pravou? Ja od srdca, takže lávou. lávou. To záleží, ak sa díváš. Sa otočíš takéto, čo ako to, keď sa pozráš? Ja neviem, ja to inak, ako tu prídeš a popýtaš sa, tak čo, devky, ktorá dnes večer bejte moja? S ako srdce, to sme dávali, ďury. S sme už dávali. A nemáme. Do no konca. Mm. Nemáme, nemáme. No, čo už narobíš? No dobré, no a hráme ešte aj tie rýchle prsty. Hráme aj rýchle prsty a čo treba na rýchle prsty? Otvori si webovú stránku www.slobodnyvysielac.sk SK nalistujte si ten program, tam niekde na pravej strane máte program, náj, dám si odpoďte, berláciu na Panske upotavku, kúpnite, pozrite a hľadáte mne chybu, no ak kto chce tak nech zavolá 09 ako to je to no? ako je to tvoje číslo? moje? No. 048 381 0101 takže 0,4,8,3 8,1,0,1,0,1 to nie je to nové číslo nevolajte to nový to novže obsadený overle. Dobre. takže zavoláno a budeme hľadať chyby, budeme hľadať chyvy tej uputávke tak toľko som chcel dobře, dobře, dobře Jožo Jozefe, Jozefe Môže byť František Mikloško, Mikloško poslancom, aj keď nie je v NRSR? Áno, keď ho manželka pošle na nákup. Poslan, Mikloško, to je tiež len Tatar, to je tiež jeden z takých. No. Inak ďalší bude teraz na, na onom, že ten no Onišak, my to už rozoberali tu, nie? Zoro Kolár sa ide tlačiť do politiky. To no, ma To no. A to, no. No tu som. <laughs> Nepočúvaš, čo robíš, uštíš? Že Zoro kolár ide do politiky. Zoro kolár ide do, no, počul, počul. do politiky. No, a čo chcete eh, Ja no. Nechcem nič od teba, že či si to počul. Že zás no, ďalší, ďalší adep, že koho môžete potom voliť. To by taký istý kolár, no, ale z druhej stránky možno, taký, aký tam už bol, no, ten inseminátor. Muži ani netušia, koľko rozumu musia vynaložiť ženy, aby popri nich vyzerali hlúpo. <laughs> Inzerát, Slovenský zväz ľadového hokeja pred majstrovstvami sveta 2010. Hľadáme hráčov do reprezentácie. Skúsenosti z Vadaľskej ligy vítame. <laughs> no pekne. Jožo, zás bez prísmena. Dáme, nedáme? Či? Čo? Dáme, nedáme? Dáme no. či nedáme? Jožovi písmeno, už dáme. máme málo, nedáme mu nič. máme málo písmeno. Čo môžeme dať? Čo má tu, tak mám tu, dáme háčko, toho není veľa, bo aj to je tu dosť. Jožo, Jožo. Nie, nedám, povedal sa, nedáme, nebudú žiadne dámy, nedámy. Dobre, kto je tu ďalší? policaj zastaví pani a vraví no pána pani, tak ste prekročili rýchlosť o 30 km. to je na papiere žena vraví, prosím vás, dajte mi ešte nejakú šancu, lebo ja čo? ja som obchodná zastupička <laughs> prídem aj o prácu policaj na, na to hovorí, že tak dobre čo sú tam tie svetlá vzadu a ona, no to je určite auto a policaj, no ale aké, BMW, Volvo, Mercedes bohužiaľ, tak pani vraví tak pani, dajte či, tak mi dajte dvorite, tak pani vraví, daj, mi dajte ešte jeden pokus policaj, dobre, tak čo je tam teraz za svetlo, no to je určite motorka, no ale aká, Honda, Suzuki KTM, tak nič pani pek, zlatá, papiere to budú papiere sú hajzli. no a pani, keď už vedela, že príde o papiere tak hovorí, a pán policaj, môžem sa aj niečo pýtať, no, policaj, no prosím a pani sa pýta, stojí to pri ceste, má to štekle, minisukňu namalovanú papulu a máva to kabelkou. Čo to je? Policaj na to hovorí. Jasné, to je presta kurva. A pani na to, no, ale aká? Vaša matka, vaša žena, alebo vaša dcéra." <súdaj> <súdaj> <súdaj> tak daj, no, je toto? DJs. No, aj ty nechceš píspeľo? Tak ti treba. DJs. No, dobré. Dnes dáme túto želačku. Ešte jednu. Tu máme ešte jednu želačku. A to musím začať nejak peknejšie. No, tak, ideme na to. 12. apríla tohoto roku, čiže v sobotu, by sa dožila 75. narodenín. No ale hot, bohužiaľ už je v nebičku, no ale spomenuli si na ňu. Takže, Elizabet to bolo včera, no, neviem, neviem. To bolo včera. Dobre, sú ako si ty rýchli no. Takže Elizabet, nedožitým 75-tím si na teba dvoja cerenka. Takže, krásna pestenka pre Elizabet. No a nech vám chlupická stoja. Páči sa. Čas pokročil. Tako, prečo si palokričíš do ucha? Ja, lebo si to mal na plnej gule, aby sa ti chlopy postavili, no. Tak, čas pokročil. No a čo, keď pokročil? Taničko? Žorďo. <lík> Miláčik, prečo máš také veľké a nádherné myhalnice? No, lebo som v mladosti veľa plakal. <lík> Škoda. Mal si radšej viacej cikať. <lík> no, Aký je rozdiel medzi starými a mladými prsiami? Tono, vieš? By si mohol je, že tu si starý má tu zále. Daj ako múdrosť. Rozdiel medzi starými a mladými prstiami. Mladé sú tvrdé. Počkaj. Pevné. Mne, sa tu, mne sa tu Giorgio zase objavuje, ale neviem ako ho tam zvaní spojiť, Doritsi. Mladé sú čo tvrdé a pekné, a že tvrdé nie je dobré, že to musí byť aké, akurát také. Nie, no. nie ako blato, nie blato. Zlato, poď na to. Nechaj si to blato. <lýzio> Čo to no? Alo. Georgio, daj ešte raz. Neviem, ako ťa pospájam do ríci. Skúsim. No, potom. Dobre. Aké rozhľadí starými prstiami? Medzi mladými nájdeme rete. Dobre, a podľa Georgia, vieš ako? Podľa Georgia. A tu je to, a tu. Dobre, si takto. Možno si ju dáme. Máme a Georgia. Takže. tu? tu, tu. Teraz bude oceánský párník plávať. Áno, presne, ako som predpokladal. Vlny veľké, vietor fúka. Giorgio, čau! Vietor fúka, vietor veje, no. Tu je rýchla rota. Vietor duje, no. No čo? Počúvaj, ty ako vieš, aké je rozdiel medzi tými prsiami? Počúvaj, mám svoje skúsenosti, ne? Máš skúsenosti? No, do, do, nie o tom. Pročina <laughs> Aký je rozdiel medzi starými a mladými prsniami, podľa George'a? Medzi mladými nájdeme reťazku s príveskom a medzi starými <laughs> pupokami. <laughs> Čo? A niekedy aj bobrá. Niekedy už Bobra, no, no, no. Až ak takto bol ten vtímne, minule nám niekto poslal, že, že počúvaj, vyhol, vyhol, vyholila som si prírodzenie na nuda pláži, ne? Dobre, tak si aspoň tie kozy daj nabok, je to vidieť. <súdňujem> ja. No čo, Dorjo, čo ideš rať? Rýchle prostíči, čo ideš robiť? No. Ja som taký, jak ten cigančov čo prišiel do kostola na miesto varónika. <laughs> no, tak začnem tipom, že v kostole... Je to uh, Katarina, pani Katarína? Čo tam? Ja, to nosí púšťať, si, No, Hovor. Aha. Uh, no, ja už som zabudol ten tip. No. No. Záša tam? chipsa. Uh, Aha, no... Tak, a, tak to, a jaký to bol vtip? O čom? Aha, v kostole, v kostole, hej, ten varhaník im zomrela a v nedelu ráno. No a narychlo nevedeli do, do kostola, vieš, aby mali hudbu, tak no čo budeme robiť? Asi tú omšu zrušíme, alebo čo? ne, nepanikujte, bežo, to je muzikant, stopercentný, zavoláme ho, on pozná všetky vesničky. Tak, zavolali toho Deža. Tak čo, Dežko, pojdeš? No, A poznáš pesničky? Poznám, vy len začnite a ja už dokončím. No, tak už dva, a to všetko a fará. Pane Bože, prídi A cyká, a ja ti za klobučík, mierko, A ja. pohotový bol, ne? No. no, no. Jajaj. Jaj, jaj. Ty, ty ma teraz učíš čítať. Učíš Núči, čítať. Pane Bože, ja som sa raz minulé počúval zo záznamu a som sa rozhodol, že vám už nebudem volať. Však ja uh, kokcem jak ten. A jak... Čo, čo si za dobrý si ty? Čo ako kokceš? Čo? My sme tu koktavi všetci. My sme okoktaveli už dávno. Hej George. Sem, jak tí policiči, keď čítajú tie, tie prejavy na tribúne. <laughs> no, počuvaj, počúvaj, Georgik, onaj, čo som sa ťa chcel, niečo som sa ťa chcel spýtať. Že, čo ideš hrať? Už viem. No, a rýchlo rotu, nie? Rýchlo no, rotu, tu sú rýchle prsty. Jaká rýchla Lak, rota? No. Rýchla rota, ty. No dobre, no počítaj. A Mám čítať? No áš, jasné. Ale ja chyby neviem, či nájdem, tak ideme na to. Ja, no tak hľadaj, tak dobre, čiže, to musíš čítať, keď chceš hľadať chyby, však neviem, tak... Jako to chceš hľadať? No, tak vieš čo, dohodneme sa tak, že budeme spolupracovať. Ja, ja budem čítať a to bude No, ja prosím vás. <laughs> no, dobre, No, nemáš ešte pocit, že sa stále... Prepadáš a každým dňom sa stávaš väčším, no, väčším chudobnejším človekom, priám žobrákom. Dokonca aj tá povestná žobrácká palica akoby bola zo dňa na deň kračia. Ak sa takto necháš ďalej ožobračovať, nakoniec sa nebudeš mať už ani o čo oprieť. A jak môžem zadať chyby, keď sa sústredím na čítanie? To ti musí udreť do oka. To je ako keď číta, že oči stvrdými pre Boha živého. Kto to napísal? Oči stvrdými. Kto to kedy videl? No, davaj. No, Kotlebovci, kdo iný. Pokiaľ... Že my... No, davaj. Pokiaľ sa nevzoprieš, tak ani toho, kto to spôsobil, nebudeš mať čím trestnúť po hlave. Láskavo sa schop a konaj. No zatiaľ som chybu nevidel. Súhlasím. Pevne zobríš obrázku palicu do paprče, poriadne sa rožo, rozožeň a konečne zase za som si spomenul na tie body. Na to na tú tvoju rýť, čo? <laughs> ja? a rubaj do kurve po zlodejskej politickej kotrve. To no politické. Dobre, už ďalej nemusíš, ďalej to bez chyby nie je, nebola tam žiadna chyba. Nemohla, ja, jaký som, ja, to, víš to, víš to, aký som. Ja, ja, Slovenčinár, to je len tak. No. V živote by som Asi. nedal oči tvrdými. <laughs> Dobre, Dobre ďalšík. Počúvaj. Uh, no. To tričko som ešte neposielal zatiaľ do Americka, zatiaľ som bol len <laughs> rozposlať Slovensko <laughs> ale, ale aj na teba príde na teba príde, on to musí našlovať ako, to, ako sa to posiela, to, to nám trambaj spreclí, alebo ako, čo to pôjde, kaj to pôjde Parníkom no. či ako no. to pôjde Ja si myslím, že to rášte pošli ruskou ponorkou to bude rýchlejšie Rúskou ponorkou, <laughs> <vždy>? <laughs> <laughs> Je to možné Dobre, Ďordík <laughs> Pokúsim sa Ale Ty mňa počúvať teraz. Aj tak ja si myslím, že ty to nechávaš ľuďom prečítať po tebe, aby ťa vlastne pochválili, že tam není žiadna chyba, aký ty si dokonalý. rozumieš to? Ja neviem, ja už asi budem tento agent. Vieš, ak Boli babi, čo dohadzovali tých ženichov a nevestí, viešte... Čo chodili... Počkaj, tým, počkaj, počkaj, počkaj, čo som dokonalý? Čo to mi nehovoril, dobre, podrastiem. Čo som dokonalý? Ja som ťa, ako si mi to ušlo... Ty to chceš, aby, som čas, aby som zopakoval, no, aby videli všetci, aký si dokonalý... Ty, ty, že... ako, ako ty si aj múdry, očuj, ty si aj múdry. aj <laughs> <laughs> nee, dobre, nee, nemusíš, nemusíš, dobre. Dobre, pojdem, posnážim sa, zistím, ako sa tam dá dopraviť to tričko, no a pokiaľ mi ho nepreclia a pokiaľ to bude Boris preplatiť, tak niečo s tým vykonáme, dobre? Á, ja, dobrý. Nech, nie, čo si máš, alebo čapicu ti pošlem. Má ja, takú fajnú, aj takú maskáčovú mám čapicu a to by sa ti hodilo, však ty, taký, oný... to by si mal maskáčová čapica slobodný vyslať, dobre. <laughs> to by ma prvý prvý svetľak by ma zastrelil tu, Prečo? keby sa náhodilo rúskú čapicu. A to nie je ruská, to nie je rúská, to je normálne ako čapica, klasická, šiltovka, len ako maskáčový, oni majú list, listnáče v takej farby, no. No, Iná Ináč, ináč, ja som plánoval, že toto tie rýchle prsty budem a, schválne zdržiavať, aby nikto nevylučil rýžovku, lebo tajničku. A lebo ty... ja tu mám chaos. A to vážne? A ty nevieš čo? Ja, ja ti poviem. Tak poď. Tak my, ináč, keby si dočkal do 55, my pomáhame 55, vieš? No, ale ja už som, ja už som po 70. -ke. Počkaj, ale ja nemyslím 55 rokov, ty... No 55. 19.55. Ale dobre, zostaj na linke, pokiaľ nám nebe nikto volať a neluštej, tak ťa to hneď zneužijem. Dobre, Pohlavne nie, na to si nemusíš asi <laughs> sa tešiť. Ale zneužijem ťa. Dobre, nepokladaj sa, ne, neviešaj sa. Dobre, si poradík. Nebudem samišať. Rýchle, rýchle prsty boli tvoje a toto bude, uvidíme, ako to dopadne. Dobre, Georgi, tak dajte Čiško, čuškaj a ja si ťa potom, keď tak one, ešte dám hore. No, Papa. Čau, čau. Čau. Na, tak. tak to sme poriešili Americko. A čo neme to, že mi sa z toho nachodilo do ríci, nestíham zás, koniec relácie sa blíži a teraz čo tu, teraz jdeme robiť. Pozdravujem Tonka z Košky aj teba, dobre, nejak mi to tam zás, čo, prekopírovalo, keď som posielal pred chvíľou ten vtip, bol odo mňa, ktorý, aj ten DJs, čo ti prekopírovalo? No a čo teraz s tým, ja, že jaké vtipy, a zase slavo. A dobre, tak vtipy. Advokát zaslal svému klientovi správu, vaše tchyne, dnes v noci zemřela. Mám obiednať biežný pohřeb nebo kremaci. Objednajte obojí. Nehodlám rači nic riskovať. <lávajú> <lávajú> to je o spokrách, no? Spokry, že sú najlepšie studené a 2 metry pod zemou. Čuk, ťuk, exekúcia. Nie sme doma. No, to už veru nie ste. <lávajú> Jaj, to je to... oh, na žiadne? No nič, ale musíme niečo dať. Však nikto... No nelúšči, alebo čo. Pomej K, K. Takže pera do ruky, 1 lomeno 2, K. 1 lomeno 13, Kčko. 2 lomeno 1, K. 2 lomeno 9, K. A to už by vám mohlo dať, čo si? Všetko, Kčko, vybavené. Júro, prečo si stará baba holí buchtu? <skrý> ako buchtu? Čo ako buchtu, Júro? Lebo v ma vypelichanú. <skrý> no, tak preto no, to? To je hová dzina. To je hová dzina, Júro. To, to, to sú tvoje nejaké, one, stará staráš čo si ty, ty, ja neviem. Jako to bola tá ciganka, že pán doktor, mám tam zdochnutú filcku. <laughs> Aleša, kurva, tu máš milión tých filcech. že oni došli na pohreb. <laughs> Očkaj, ale oni boli živé, milióny a živí. No, oni došli na pohreb. O, Takže tak, na no, dobre. Juro, čo ti dám? ti ty nechceš tiež nič? To vážne tu mám pomiňať, ale pomiňame. Dobre, ďalšie písmeno zadarmo. V nohy do v. 1 lomeno 18, poďme niekto pomíňame. 1 lomeno 18, V. 3 12, V. Vítame vás. 4 lomeno 3, V. Vítame vás. 4 lomeno 18, Večko, Vítame vás. Ako vás, mňa si, ne, mňa, čo aké vás, to koľko ti tam budeme sa tlačiť? Do Ríci. Dobre, to je všetko, väčko. Ďalej, slavo ešte. Šup. Všetky dôležité udalosti v živote človek zažíva s holým zadkom. Narodenie, prvý sex a dokonca aj poslednú hypotekovú splátku. Tak. Dobre, dáme ďalšie písmeno. No je to tu. Je to tu. No, jasná vec. Toto zmačkám, toto ruším, toto púšťam. Halo halo? halo, halo. No ale se vás. Ahojte, chlapci, ahojte. Na ty čo? No tak... Um, nemám to vylúštiť. Ale máš, no, ak, to... Luštia aj Giorgio, aj ten už má skoro tajničku, ako tak, ako, vieš. Hej? No, však je vravel, že Lušia, že mu to fúr ako si nevychodí. Že kým nájde... No, u ký... mne to už vyšlo. Že, tebe to už vyšlo. Giorgio, okay. že, že kým nájde ten, ten kosoštvorec čo si tam predrisoval, tak zabud nejaké písmeno hľadav. <laughs> a však je na linke Ešte nalimky ešte. Gorgo, si tam. Čo som. Na ja som... Tak môžete sa kaleni ja som... poprávať. A Jana. No tak sa môžete toť akurát. Čau, Ahoj, Jano, Jak sa máš? Tak dobre, akurát. Ja, Jano, inač medzi nami ženami ja Beatles milujem ja, ja ich proste no pre som, som urobil niekoľko karióky som naspieval s Beatlesami tak, tak. Je, Ale, no, keď, už, keď už mám slovo, no. tak som chcel Jana predbehnúť s tou tajničkou, aby som, mu, aby som ho naštval Dobre, počkaj, Janči. Tak to spravíme ináš, počkaj, lebo Giorgio nás nejakú kule kuje. Giorgio, poď, daj tajničku Janči a ty pozeraj, či je to dobre. Dobre. No, Giorgio, ideš. Ak chlapá na pullú putá táto tu... Ja som, vedel, že ty zase osieraš tuto. No, Skoro, skoro to bolo Skoro trafiel, skoro trafiel, no. A keď ho 55, tak ten zvyšok doplníme. No nie, Žanči, daj vtipa, poď. Povedz, staničku. Dobre, no, tak. Tít, Ale som s tebou vypiekol. Čo bolo, Žoržo? No. no. No dávaj. Tít, Miláčik. V chladničke už je pívko pre teba. Na večeru bude steak. Oblečím si tú červenú podprsenku na večer. Ako veľmi? sa pýta muž. Iba blatník a práve zrkadlo. <rý> <rý> to je už vidieť, no? <rý> Vila, Ja to poznám taký podobný, že. Ale to nie je ako že o, o buráčke a o aute, ale že, že Boha, dneska ráno. Ti normálne, manželka ráno sa zobudím, úsmev na tvári, sadla si ku mne, pohľadila ma, doniesla mi normálne do postele voňavú kávičku. No, ja som normálne sa bal tej kávy dotknúť, že je otravená. <lým> Dobre. Dávaj, lušti, Janči. Tak, tajnička je, ak ťa politik privedie k žobrádskej palici. Čiarka, uchop ju, čiarka, pevne ju ju, použiť ju neváhaj a poriadne trestni, použij neváhaj a poriadne tresni. Ať si sa dokonca aj sám opravil, ja už som myslel, že počívame do tých 55, ale áno, presne tak to bolo, tak to bolo. Takže vážení, ak ťa politik privedie k žobráckej palici, tak si uvedomte, žobrácká palica, čo to je, to už to je v tom úvode, čo čítal Džoržo, že už sa pomali kráť, už sa nebudete mať čo oprieť, a, tak potom je uchop, pevne ju zovri, použiju, neváhaj a poriadne tresni. Tak, po tej sprostej... A po hlave, po, po tej Po tej sprostej, kotrbe. Ale tak inak, najskôr si ale musí zaťukať sám sebe na čelo, akože slovák, lebo ty si za to môžeš. Až aj sa tak hovorí, že každý národ, ale neviem, takú máš vládu, ako si zaslúžiš. Ako si zaslúžiš, Áno. Dobre, Anči, tak balím tričko, pôjde ti tričko. <laughs> Dobre, inak sa je dobrá. A je dobrá, pasuje. Áno, dobrá je. A, A do... Je pekná, pekná. Krásna, no, no šetrí si. Ten, uh, ten novo, nové Lego... Slobodná vysielača je lepšie ako minulé. Nové Lego No dobre <laughs> Logo, logo. Dobre môj krásny Ja sa s vami dobre. chalani teraz rozlúčil, Lebo ja som si tu nachystal takú kulehu Že toto poviem a už bude mať potom malo času Takže tajnička bola nasledovná Dobre chalani, majte sa krásno Ahoj. A počúvajte, lebo toto mám teraz tak zrežirované dám, dám tajničku ak ťa politik privedie k žobradskej palici, uchobiu, pevne ju zovri, pevne ju zovri, použiju. Neváhaj a poriadne tresni tej, po tej sprostej kotrbe. Tak. Dúfam, že myšlienku ste pochopili, a tu máte k tomu hudobný podmas. sa ti lepšie rezalo a trieskalo <laughs> o tej kotrbe. O že je to, aby sa vám ho lepšie rúbalo do tej krve. <laughs> do tej sprstej kontrve. Takže, vážený, to bude asi všetko dnešného pánskeho. E, tuto ešte som slúbil nejaké, nejaké tie, tie, tie krásne veci z toho ružového splnu. Tak, tak v krátkosti, no. Hlavný taký odkaz, Zostaňte sami sebou. Zostaňte sami sebou. no toto som niekto, to som mal na rano, na že na tak na rano, na úvod zároveň zostaňte sami sebou naučte sa mať samého seba radí no, bez toho, keď nebudete vedieť, aké je to milovať seba samého no, tak nebudete milovať ani nikoho iného aby ste to vedeli posúdiť no a potom je to už len na vás je to na vás a sami zistíte, že kdo je pre vás dôležitý kdo je pre vás zbytočný a sami, sami to sa ho zbavíte vypustíte ho zo svojho života a prijete na to, že veľa, veľa, veľa ľudí je pre vás dôležitých ale že úplne dôležitý, či sa týka vašich citov alebo vašich, vašich ďalších vnímaní, vnemov no a týmto, týmto ľuďom sa venujte prečo vám to hovorím? pretože ani tí politici pre vás nie sú dôležitý. Ale že vôbec že dôležitý. Tak ako dnes si ty dôležitý pre politika, tak tak sa k nemu aj správaj. A podľa možností ho ani nevymieňaj Ale celý systém zmeň taký, tak, urob systém taký, aby si nemusel robiť to, čo ti niekto prikazuje. A pokiaľ budeš ty vedieť a cítiť, čo ti je pre teba dobré a vhodné a, a v čom sa ty cítiš ako ryba vo vode, tak to bude tvoja výhra všetko všetko z tohto pánskeho na toto, toto, ja toto bol ten odkaz toho rúžového splnu takto nejako to tam vyzeralo ja som si to trošku preonačil no ale nevadím, to končíme, môžeš ísť leškať maj sa krásno, zvládol si to, pohoda Dobre, pozdravujem poslucháčov keď ma aj vidia tak zachývam. kto má vidieť, ja ťa vidím a kravatu si si nedal, ty <laughs> si ma nezapol. Čo som ťa nezapol, ako som ťa zapol, tak si zapnutý. Ja, hej, ale druhý. Ja druhý som nezapol, neviem, čo myslel. Že... George oriva, podkut Ja už ja, si nezapol, ja to čo ja viem, neviem, ako to bolo, ako to funguje. Nevadí. Dobre, nevadí, maj sa krásne, dobre. oddychuj lica. Čau, nechcie ti dobrého. Čau, čau, čau, čau, čau, No dobre, všetko. Ahoj. Všetko z dnešného pánského. No a. To, čo som vám chcel povedať, som vám dúfam povedal. No a ešte záver pre lásika. Majte sa krásne. Čaute, čaute, čaute. No hlasik. Ty zdez? Ty zdez? Tak, nech si zdez. Konečne. Páči sa. Na plne kuliska. Čaute, čaute, čaute.